Ой, я дивилася, як дивно і незбагненно мирно гомонять між собою зграйки душ. Їх тут багато, однак їм було простору. Душі переходили від одного гурту до іншого, про щось перемовляючись і сміючись, і ніде не було видно, бодай, одної самотньої. «Усе, у житті, окрім самотності», – подумала я, і попливла в бік першої ліпшої зграйки. «Ох, ох, ох, ох, і ти вже тут, моя дитино. Заохала до мене душа, що викриомилась першою. До неї додався цілий гурт голосів, утворивши справжній гармидар. Моя душа трохи відступила, бажаючи розгледітись і погамувати хвилювання, що охоплювало її з кожним новим голосом. Голоси ставали впізнаваними, і я перелякалась. За якими ж законами побудовано буття в небесному домі, коли тит Тут ти зустрічаєшся з усіма тобі відомими колись людьми, мусиш з'ясовувати свої з ними стосунки і відбувати порахунки за минуле. Хіба більша частина життя була змарнована не на ці же речі? Хіба не чавили твою душу як сливу в безконечній векселі боргів, претензій, невдоволення, брехні, наклепів, заздрості? Хіба тебе там недостатньо топтали нестачами, приниженнями і блазнюванням, щоб звідси знову вертати туди, де ти почувався слимаком і розтертою під підошвами слиною. І Ніщо там не спізналося так повна, як страждання та гіркота, то навіщо тепер по всьому? Я в черговий раз помилилась. Ті, що наближались гуртом і гуманіли між собою, не виставляли мені жодних рахунків. Чи вони знали, що мої рахунки нульові, чи їм не хотілося псувати моє перебування тут? Не знаю. Вони лише дещо уточнювали.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 Але спершу скажи мені, чому ти перев'язала свій рукав траурною стрічкою через місяць після моєї смерті, коли отримала від мого сина листа, що мене вже нема. Та ти не можеш пам'ятати цього. Ти тоді була ще дуже молодою, щоб усвідомлювати, що ти насправді робиш. Ні, я пам'ятаю, заперечила я. Тоді для вас нічого більше я вже не могла зробити. У твоїй пам'яті збереглося, як ти прийшла після лекції в університеті до свого приятеля з чорною пов'язкою.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 Отже, я не дбав про тебе, як садівник про квітку у своєму городі. Ти була дівчинкою-косулькою, та я відчув у твоїх перших невправних тодішніх писаннях щось живе і дуже вразливе. Але я тебе пізнав лише по смерті. Це знаєш, як за теорією екзистенціоналізму. Коли ти йшла містом із чорною пов'язкою і плакала, і на тебе здирались люди, ти витирала сльози руками, і я звідси боявся, щоб ти не потрапила під колеса машини, «Якби я міг, я тоді був би на собі волосся з жалю до тебе. Але тут нема ні голосу, ні волосся. Дивно, що ти розуміла старших, але тебе чомусь не розуміли твої ровесники. Великий сміх, що долинув зблизька, обірвав нашу розмову і не дав мені заговорити до свого колишнього друга, старшого від мене на п'ять десятків літ. Він для мене був учителем не в школі. Скажи мені дякую, Марічко, що не бив тебе по пальцях» коли ти писала хімічним олівцем по всіх віконних храмах у нас у хаті. «О, Янко, Іванко, солодкий мій вуйко! Сліди від моїх олівців не замалювала фарба на ваших вікнах і дотепер? А, Господи, як вони дві несли мене з моєю донькою на руках у ту реанімацію!» Говорив не перестаючи. «А це ж вона мене назвала Янком. Так і вмер Янком, бо Марічка маленька була. Говорити добре не вміла. І не могла сказати «Іванко».